בעזרת השם המטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קי"ב, מיוסד על תורה קי"ח וליקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם נותן התורה, רחם עלינו וזכנו לעסוק בתורתך הקדושה לשמה בהתמדה גדולה, ונזכה ללמוד הרבה בכל יום ויום, ותעזרנו ותושיענו בכל מקום שנלמד שם לפרש הדבר היטב בלשון שאנו מבינים בו. באופן שנזכה לעורר ולהמשיך עלינו רוחו של משיח שהוא רוח אלוהים המרחף על פני המים שהיא התורה, אשר הוא מחולל מפשענו, וסובל מר אין וחולאין רבים וייסורים קשים מפשענו ומעוונותינו כדי לכפר עלינו, להצילנו מכל הצרות, לתת לנו מחיה בעבדותנו, לשום לנו שארית בארץ ולהחיות אותנו לפלטה גדולה. רחם עליו ועלינו וזקנו לעסוק בתורה הרבה. ולפרש כל דבר היטב בלשון שמבינים בו, ובפרט כשלומדים עם חברים ותלמידים לפרש ולברר ולבהר להם כל דבר היטב בלשון שיבינו בו, ויכנסו הדברים באוזניהם ובלבביהם, באופן שתתעורר עלינו על ידי זורחו של משיח אשר הוא סובל מר עין עבורנו. הוא מוריד את עצמו ומלביש את עצמו בכמה וכמה לבושים, לבושי חול, כדי להיות עמנו, להחיותינו, לקיימנו בתוקף הגלות המר והארוך הזה. הלחם עלינו אבינו אב הרחמן ועוזרנו והושיענו בזכותו ובכוחו. והצילנו מהרה מכל הצרות ומכל הגזרות, הן אותם שנגזרו עלינו, הן אותם שרוצים לגזור חס ושלום. כי כשל כוח הסבל. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, אומר להושיענו בעת צרה כזאת בכוח וזכות משיח צדקנו כדוש ישראל. ויקוים בנו מקרא שכתוב, עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענהו משמי קדשו. בגבורות ישע ימינו. ונאמר מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. ונאמר אדוני עוז לעמו, אדוני עוז לעמו ומעוז ישועות משיכו. הושיע את עמך וברך את נחלתך ורועם ונשאם עד העולם. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו אמן ואמן.